Talán összeállíthatnék egy listát azokról az úriemberekről, akik elég vagyonosak, mégis épp eléggé híján vannak az erkölcsös jellemnek, hogy mindenféle bűntudat nélkül rájuk szabadítsa mönt. A lány lesújtó pillantást vetett rá. Milyen kedves? Bicentett, majd ott hagyta a férfit, és Lady redkő felé indult. Mr. csodásan fest ma ez a kitűző káprázatos, megmondanál kérem, ki készítette?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 Jelentette be Petson, méltóság teljesen az ajtóból. – Kedves rei! – kiáltott szívésen Lady Radcliffe és kitárt karral fordult a vendégek felé. A hölgyek szinte nevetséges lelkesedéssel üdvözölték egymást. – Jöjjenek! Ismerjék meg Mrs. Scandlet és az unokahogait, a tebbott kisasszonyokat, családunk újdonsült barátait. Lady Montagu, közeli barátnőm, ő pedig a fia, Lord Montagu.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 Talán rokonai a Párizs ütelbőt családnak? Igen, gondolta magában Kitti, de ezt a rokonságot nem szívesen emlegette fel, nehogy bárkinek eszébe jusson a szülei botránya. Nem, hazudta, mi sörből származunk. Ó, akkor bizonyára ismerik a Szenzbőri családot. Még nem mutattak be egymásnak, ismerte be Kitty. Ó,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 Mindig nem bocsátotta meg neki, hogy komoly akadályokat gördített elé, amikor el akarta csavarni Mr. The Lacey fejét. Kisvártatva feltállalták az első fogást, és Kitty őszinte elismeréssel vette személyre a sok finomságot. Már a mennyiség is lenyűgöző volt. Az asztalon négy tál leves gőzölgött, mellettük széles tálakon vajban párolt rombuszhal és borjúbélszín, valamint több mint húszféle köret különféle mártásokkal, amelyeknek Kitty a nevét sem ismerte. Egészen más volt ez a vacsora, mint a zöldséges puding és a zsíros borjúmirigy, amit a netliben töltött utolsó estén ettek. Red Cliff korábban elmondta Kittinek, hogy a vacsoraasztalnál a hölgyeknek először a baljukon ülő úriemberrel lillik beszélgetni. Így kitti most Mr. Sinclairhez fordult. Félinkén rámosolygott, és csak remélni tudta, hogy kellemesebb beszélgető társ lesz mint a felesége, aki egyszerűen nem akarta megérteni, hogy hogy nem ismeri Kittiék a Beaufort családot, és egyre csak ezen a kérdésen lovagolt.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 Ó, oh, hiszen akkor önök a legtapasztalatlanabb kislányok egész Londonban, állapította meg Mr. Sinclair. Sűrű szemöldöke alól fürkésző pillantást vetett Mr. aztán arra a döntésre jutott, hogy az ifjú hölgy eme tulajdonságát igazán elbűvölőnek találja. Egy cseppet sem kell aggódnia, nyugtatta meg a lányt és körbetekintett. Ők itt a legbarátságosabb emberek az egész városban, bízom bennünk, majd mi kondját viseljük.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 Kérem, meséljen nekünk Vózörlóról! Alig várjuk a beszámolóját! A fiam már nem szívesen emlegeti fel a háborút, vetette közbe Radcliffe édesanyja. Ó, biztos vagyok benne, hogy velünk kivételtesz, erősködött lédi Salisbury. Nem igaz, Radcliffe, megtenné, ha szépen kérjük? Mit szeretne tudni, asszonyom? Kérdezte Radcliffe hűvösen. Milyen volt? A hölgy kíváncsian dölt előre a székén. Borzalmas! felelte Redcliffe, és nagyot kortyolt a vörös borából. A hangja szemtelenül csengett, de Miss mint mintha fenyegetést hallott volna ki belőle, mint ahogy feszült arckifejezésükből ítélve Lady Redcliffe és Hiszli kapitány is. Lady Százbőri ennek ellenére rendületlenül folytatta. Jó sok mindennek szemtanúja lehetett mondta elragadtatva micsoda látvány lehetett a sok felsorakozott katona a lovak, a vörös egyenruhák és a... és a halál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 A kedvesség, amelyel a teázás során a telbött kisasszonyokat és Mrs. Kendelt körülvették, élesen elütött a hűvös fogadtatástól, amelyben korábban a hölgyek közül néhányan részesítették őket. Mrs. Barrel nem hatotta meg túlságosan a védelmező apáról szóló magyarázat, Lady Montague és Mrs. Sinclair azonban kinyilvánították, hogy a telbott nővérek a legilledelmesebb fiatal teremtések, akiket valaha láttak.